keche kulturala maiatzeko programazioa. Chitxarra eta inurria lanean, Markelinek Jana Fonteneren fabula amatua erabili du gaur egungo gizartearen arazoak jorratzeko. Iparraldearen eta egualderren arteko desberdintasunak eta gizarte ereduen arteko liskarra lan honetan landutako gai batzuk dira. Bosiak, komikotasunak eta erritmoarekin eta interpretazio jokoarekin egindako esperimentazioak aurrak zein elduak erakarriko ditu. Emanaldia, datorren igandean, maiatza kamaika, getxoan zokian arratxaldeko zeietan izango da. Sarrerak iru euro terri balio du eta dagoeneko salgai duzue herriko kulturetxeetan. Mikel Marquez azken lanarekin iritsi da getxora, zure begiek. Bertan, bere musika ibilbideari errepazua egin eta aurreko lanetako temak bildu ditu, besteak beste, diskoari izena eman dion abestia, eta kompozizio emblematikoetako batzuk. Gainera, euskal kantan utoreak berriro moldatutako tema batzuekin harritzen gaitu. Hoietan, abesilariaren ahotxak nolako bilakaera esan duen ikus dezakegu. Hemen aldia, maiatzaren amaseian ostiradarekin, Getxo antzokian gaueko sortzietan izango da. Sarrerak, 6 euro balio du eta dagoeneko salgai duzue herriko kulturetxeetan. Eskulan ditzazokak hogeta bost ur ditu. Oringgoan ere, hainbat jatorritako ehun eskulandilek baino gehiagok parte hartuko dute azokan. Aretako geltoki plazan erakutsiko dituzte euren artikuluak, eta jendeak hogei espezialitatetik orako artikuluak ikusi eta erosihal izango ditu. Jendeak lana aurrez aurre ikusi a izango du, Zenbait eskulangileek objektu desberdinak egiteko teknika eta prozedura tradizionalak erakutsituko dituzteta. Txikienentzako tailerra ere egongo da. Horrela, artikulu desberdinak eta eskulangintza ulertu eta jorratzeko modu desberdinak esagutuko ditugu euren lanaren emaitza eskainiko diguten profesionalen eskutik. Hauten azokak izango dituen 100 bat erakusmailak bizitatu ondoren ak gune gastronomikoan indarrak berreskuratua izango ditu, iba ondo kalean, azokaen esparrutik hurgi. Bertan, sektoreko hamabost eskulangile inguruk, gozoginzako produktuak, okindegikoak, esnekiak eta gosokiak eskainiko dizute. Esan bezala aretako geltokia plazan, e, mailatzaren hogeta hamarretik ekainaren batera arte. Ordutegia, goizeko amaiketatik eguerdiko ordut diterbiak arte, eta ratxaldeko bostuetatik gaueko bederatziak arte. Larun batean, bederatzi diterbiak arte lusatuko da. Sarrera, doainik izango da. Algortako bertxolari eskolaren eskutik, bertxosale ikaru dibe eskualdeko finalaz gozatua izango dute. Saioa, bizkaiko txapelketaren barnean kokatuta dago, Eta areetako Andres Isasi musika eskolan izango da. Datorren maiatzaren 17an izango da Arratsaldeko 6 eta sarrera doainik izango da.